Втората лекция важни неща. Емоцията е символ на зависимост, уловеност. Емоцията значи, че си уловен. Тази уловеност отнема енергията на развитието. Както казах, голямата кариера е голям провал, защото е ограбено себепознанието. Тука себепознанието е изпуснато. Енергията е отишла в грешната посока. Ние не сме същества на социализма, нито на някаква си демокрация или на някаква си смешна държава. Ние сме същества на Бога. Ние сме синове, дъщери и деца на Бога. Не на някаква държава. Неразбраната енергия е довела хората до падението. А светът само да убива човека чрез неговото собствено неразбиране. Така човек съдейства. Чрез неразбирането си съдейства света да го да убива. Чистата постъпка е духовна, докато езичника действа чрез ментална енергия, която е ограничена и неорганизирана. Свободният човек се определя от това, дали в него има висша божествена енергия. Там е скрита свободата. Тази висша божествена енергия е свобода от социалния капан. Държавата си е държава, а твое дълг е твоето вътрешно развитие. То не означава непременно изолираност, защото държавата не може да пречи на чистия, устремен човек към Бога истината. Никаква държава не може да попречи. Никакви дяволи, никакви ангели не могат да попречат. Никой не може да пречи на устремения, изключително устремения човек. Това е вътрешен процес. Държавата няма нищо общо с това. Пречката е само в неразбирането. Информацията – друга голяма иллюзия. И за това информираните хора пропадат, защото те не познават себе си. Мъдростта не се нуждае от информация, а от качество и разбиране, чрез което да се живее вътре в Бога. Информацията не може да прониква в всъщността на явленията. Тя никога не ги разбира. Не е дадено проникване. Само любовта и мъдростта могат да проникват. И то в центъра. Информацията прониква на повърхността. Информацията е движение към смъртта. Тя е метод на деградация. Компютърът. Това е фалшив механизъм, защото той не може да мисли самостоятелно. Няма никакво присъствие. Дори едно здравей не може да ти каже. Не казвам, че е лош. Може да бъде използван малко и умерено, но той е нещо странично, както леката кола. Леката кола може да ти развали краката. Всичко вършиш лесно, наготово и след време може да се окаже, че тя е разрушила нещо в тебе. Пълно е с много информирани хора, които са фалирали. А що се отнася до компютъра? Той си търси хора, донори, ако може постоянно да залепнеш там и накрая цялата ти развитие и енергия могат да бъдат ограбени. И когато се случи постоянно общуване на човека с компютъра, тогава имаме взаимен вампиризъм тогава няма прошка, човека ще бъде погубен. Социалният човек или човекът на смъртта. той се стреми все повече и все повече към нови заблуждения и никой не може да го спре. Такъв е пътя на света. Нови и нови, все по-разнообразни заблуждения. Държавата не може да изкорени злото, защото тя е част от дървото за познанието на доброто и злото. Тя е част от змията. Тези, които уважават учителя и Бога, също са на погрешен път. Ти можеш цял живот да уважаваш учителя, но да не си верен на истината. Това е достатъчно. Ти можеш цял живот да четеш Библията и да си останеш мисловен човек, човек на ума. Той е човек на съня. Един много добре устроен живот нищо не струва в сравнение с познаването на Бога. Много добре устроен живот нищо не струва в сравнение с познаването на Бога. Той също е провал. Бог е необходим повече от самия живот. Ако Бог е в нас, тогава къде е злото? И успеха, и вярата, и здравето са загуба в сравнение с себепознанието. Когато всичко рухва и когато твоето доверие в Бога се увеличава, това е мярка за любов. Ще го повторя. Когато всичко рухва и здравето ти, и близките ти, и всичко, което можеш да се сетиш, и когато твоето доверие в Бога се увеличава, това е мярка, че имаш любов. Всичко друго е някакви цитати. Тази висша любов е единственото богослужение. Познаването на Бога е главното решение на всички проблеми.